Sovia 22 pentru urcarea treptelor neprihănirii. Aleluia, slavă ție, Tată, cele iubim și mulțumim, fiindcă tulburarea de mânie ținea de mintea răului, închipuirea de sine de la noi le-a lungat ca semn că de lucrurile lumii trecătoare, nedezlegat. Aleluia, slavă ție, Tată, cele iubim și mulțumim, fiindcă minte neadormită, cuget neprihănit, gândul morții. Închipuirea chinurilor, răpirea la tine ca semne ale urcării la cer ne-ai dat. Aleluia, slavă, Ție, Tată Ceresc, te iubim și mulțumim, fiindcă lacrima supusă, izvorul de dreaptă socoteală, necunoașterea patimii, străjuirea nefurată, topirea desfrânării în noile le-ai lucrat. Aleluia, slavă, Ție, Tată Celes, te iubim și mulțumim, fiindcă lăcomia celui a încetat. Pieirea multei grăiri și moartea lumii ne a arătat ca semne că pe scara spre tine, treaptă cu treaptă, am urcat, aleluia slavăției, Tatăl Celestei, bine și-ți mulțumim, fiindcă prin virtutea ascultării, creșterea smereniei, mișorarea iuțimii, căldura dragostei, înstrăinarea de patim, urcând treptele neprihăniei de am învățat, aleluia slavăției, Tatăl Celestei, bine și-ți Fiindcă prin ascultare, sporirea înfrânării, izbăvirea de ură, necunoașterea viei, creșterea râvnei și a milei, alungarea mândriei, am câștigat aleluia slavă ție, Tatăl Celeste, iubim și mulțumim, fiindcă de nesăturarea pântecelui, de lucrarea slavei șarte, de nesimțire, de somnul trândevii și de sporirea ispitilor nedezvățat. Aleluia slavă ție, Tatăl Celeste, iubim și mulțumim fiindcă de îngrămădirea gândurilor, de uitarea înfricoșată ei judecăți, de tulburarea cugetului, de clevetire, de îndrăzneală ne-ai curățat. Aleluia Slavă, ce Tatăl Celeste, iubim și îți mulțumim, fiindcă necredința, împotrivirea, împătimirea, inima pietrit, îndoiala, via, sărebiruim neajutat. Aleluia Slavă, Ție, Tatăl Celeste, iubim și îți mulțumim. mulțumim, fiindcă ne grija de cele ale vieții, lucrarea neșefuită a inimii și rugăciunea neobosită prin Îngerii te, cum se le dobândim neiluminată.